Я хочу почути правду, Сонье, а не вашу грубу брехню. Досить брехати, досить обливати брудом героя, перекидати на нього відповідальність за жахливі злочини. Ваші злочини, Сонье. Бо це ви задушили і спалили кислотою Жеральдіну Летандар, 18-го листопада, о 2-й годині ночі. Ви задушили і спалили кислотою вдову Шарло серед білого дня, того самого, 18-го листопада. Ви зарізали і спалили кислотою «Стефана Бореля 19 листопада, між 12.54 і 1 годиною 10 хвилин ночі». «Ні!» Сан'є підхопився, притискаючи до грудей руки у наручниках. Його біле обличчя вкрилося червоними плямами. «Ви добре знаєте, що 19 листопада я в цей час був тут. Цілий вечір тут чергували поліцаї. Вони не виходили з мого шинку». «Ні, вони всі зникли». О 12.54, коли почули постріли із револьвера, всі побігли до Сюрло, і нікому не було діла до того, що в цей час робите ви. Нікому, крім вашої дочки, яка злякалася, не заставши вас у вашій кімнаті. О 12.54 ви були біля дверей будинку Стефана Бореля, чекаючи на постріл, який відверне увагу всієї поліції до будинку Сюрло і розв'яже вам руки, а також розхвилює Стефана Бореля змусить його відчинити двері. Неправда. Якщо це неправда, чому ж ви так злякалися, коли ваша дочка ненароком опустила додолу будильник того вечора? Ви домовились із сюрло про час, коли він стрілятиме із револьвера, і вам треба було вжити заходів. Все це діло рук маргла, він утік, укравши гроші. Ви не можете зловити його і тому все перекидаєте на мене. Вам треба винного. Санья говорив із дивовижним красномовством. Він схилився над столиком, за яким сидів, і молотив по ньому руками в наручниках. П'єр Бертикс зневажливо дивився на нього. «Ви присягаєтесь, що в усіх цих злочинах винен Маргла? Так, присягаюсь життя моєї доньки. Недорого ж ви цінуєте життя своєї доньки, Санья, вбивця ви і ніхто інший». Ваш спільник Свірло усьому зізнався. Сан'є скулився на стільці, і це неправда. Сверло чудово знає, що то діло рук Маргла. Своєю люттю він у цю мить нагадував злу щуку, яка побивається на траві, коли її витягнуто з води. П'єр Бертвікс не звертав уваги на його рухи. «І тепер ви теж не знаєте, де Маргла?» «Ні, якби я знав, я б вам сказав». Ви не можете цього сказати, Сонье, шинкар закам'янів. Тільки його велетенські груди здіймались при диханні. Погляд знітився під поглядом детектива, ніби опік його. Ви не можете сказати, Соньє, але ви це знаєте. П'єр Маргла недалеко звідси. Ми всі мимоволі сахнулися вперед. Соньє навпаки відкинувся назад. Цього разу на його обличчі був страх. У тиші, що зависло, пролунав голос детектива. «П'єра Маргла поховано на критейському цвинтарі. Він спочиває під плитою, на якій написано ім'я Стефана Бореля, а ви, я сподівались, що з ним назавжди поховали таємницю ваших злочинів і що ніхто, крім вашої дочки, ніколи не знатиме, що П'єр Маргла і Стефан Борель одна і та саме людина». Мені здалося, що Сонье втися у стілець. Секретар перестав записувати. Комісар зняв окуляри, хотів був дістати носовичок, щоб їх протерти, та так і застиг з окулярами в одній руці і носовичком у другій. Бертикс відвернувся від Сонье і відсунув свій стілець. Скажіть, ну, пане комісаре, чи ви коли зустрічали більш підготовлений злочин? В голосі його вже не було гніву. Я й досі відчуваю той драматизм, який охопив був нас усіх, поки Бертикс говорив. Відчуття це не мало нічого спільного з його красномовством. Бертікс безжально і цілком об'єктивно розкрив перед нами весь моральний жах фактів. Ось чоловік який краще за всіх знає мешканців Тополового острова. Про кожного він щодня вислуховує плітки, натики,